כי לגוי גדול השמחה שם. אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אעלך גם עלו, ויוסף ישיט ידו על עיניך. ויקם יעקב מבאר שבע, ויישאו בני ישראל את יעקב אביהם, ואת טפם ואת נשיהם בעגלות, אשר שלח פרעה לשאת אותו.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 כל נפש בניו ובנותיו שלושים ושלוש. ובני גד צפיון וחגי שוני ועצבון ערי וערודי ואראלי ובני אשר ימנע וישבע וישבי ובריעה ושרח אחותם ובני בריעה חבר ומלכיאל. אלה בני זלפה אשר נתן לבן ללאה ביתו